de bloc, per tant de tema, parlem ara de creixement, urbanisme i medi ambient. La crisi justament ha estat un factor determinant per aturar el creixement, però i ara què? Hi ha plans parcials que encara s'han de desenvolupar. Obre aquest bloc, Manuel Gonzalo, del Partit Popular. Sobre temes de medi ambient, urbanisme i urbanisme. urbanisme. i medi bueno, ambient. Pues imagineu se que en temes d'urbanisme jo diria que ho tenim molt malament. Eh? perquè en temes d'urbanisme, en aquest moment, el que tenim que fer és millorar vialitat i ahir deíem millorar voreres. Eh? Millorar vialitat per què? Doncs per intercomunicar-nos millor amb els pobles veïns, per fer, dit d'una altra manera, que la part nord de Montgat vingui a Tiana a comprar, eh? que la part de la Vireina s'integri realment amb el poble i que nosaltres podem estar ben comunicats. entra el tema, evident, de l'AV500. La eh? O sigui que això també ho tenim eh, present al, amb el nostre programa. Medi ambient, jo diria que tenim que aprofitar les poques coses que nosaltres podem fer en temes de medi ambient. Eh? M, podem millorar el consum d'aigua, podem millorar el consum elèctric, podem millorar algunes qüestions, però tot això estarà en funció dels remanents que, que puguem emplear de diners amb aquests propers anys, que tenen un altre, un altre, un altre objectiu, eh, que evidentment, eh, si nosaltres pensem amb inversions amb aquest tipus, doncs potser quedaran coartades. Senyor Novis. Sí, el... respecte a l'urbanisme, el que hem de ser conscients és que el planejament urbanístic de Tiana gairebé està completat. Eh? O sigui, en aquest moment el que hem de és per l'execució i l'execució correcta dels plats parcials que, que estan aprovats i que estan pendents d'execució. De, una altra cosa que hem de vetllar és aconseguir que l'opció de connexió de la Badalona amb el Vallès és fàcil definitivament per la conreria, perquè això ens permetria endreçar una, una, bona, una zona important de Tiana i ens permetria a millorar també la mobilitat relacionada amb aquella, amb aquella zona. Jo, com a tema urbanístic, jo el que voldria és intentar generar un, un, algunes modificacions del planejament perquè es pot servir com a pols d'atracció partiana. Entre ells penso el, el, el cultiu de la guinya, amb eh? tota la zona pot que sigui possible. Jo la centro fonamentalment en el tema del rocà, que crec que això... Hi Seria una, una activitat o una, una idea per millorar pels, pels empresaris i els emprenedors locals i, i el món de la vinya que està associat a això. Després també treballar com a pol d'atracció tracció, intentar eh, trobar o possibilitar la ubicació tiana d'una escola universitària o una escola, una escola lligada a una escola universitària com podria ser una escola de disseny per tindre d'aquí pues, una d'atracció per a gent que portaria algú en el poble en el poble de Tiana. i després van reforçar els usos i activitats de tot el que sigui al centre de Tiana, al centre del poble per afavorir el que enterem tots com el comerç de proximitat i que és el comerç més propi més propi de Tiana. Des del punt de vista de l'obra pública que no sé si està inclòs també aquí en aquesta idea, pues, la, la, la, la meva idea seria centrar-me en fer les coses més senzilles, i que estiguin més a la nostra abast, com potser l'enxamplament de les voreres. Eh? Aquesta és una de les mancances que el poble té i doncs hi, ha, hi ha algunes àrees que serien susceptibles de, de tindre aquesta, aquesta millora. El carrer Castellal, el, setembre, el, carrer, el, carrer, el carrer Mates, Bé, són carrers molt, molt utilitzats i que ens permetrien fer això. L'altra actuació que ens sembla important i que des de l'EU comprometrem a fer en els primers mesos del mandat és l'opertura la, la, de l'Avinguda Isaac Albenis amb Passeig de la Vilesa. i hi ha tota la tramitació està i tots els records estan estan, estan adquirits, per tant, estem a unir-hi exclusivament pendents, pendents de, de l'execució. Vull que abans, només m'ho dius a mi eh? perquè és el que s'allarga més s'allarga més i el conòmetre aquí ah, disculpa. Eh? no? La, després, bueno, ja en ja el debat interprendrem més després, una altra cosa que és un tema de connectivitat és en aquest mandat s'ha fet tot el, un, una obra important com és l'obvial de, de la Reina, que aprofitant una oportunitat s’han fet una actuació allà important ara ens manca fer doncs, menys d'una tercera part del que suposaria tota aquesta connexió, per tant aquest és un altre un altre tema que hem d abordar en aquest mandat des del punt de vista d'urbanisme i de la i de la república ja coses després ho expliquem jo voldria destacar que la primera qüestió considerada en el propi mandat és que hem de consolidar i gestionar la molta molta molta feina de cuina que s'ha fet en la gestió urbanística en el planejament urbanístic aquests quatre anys i que ho vull recordar i que és, tindrà fruits a mig i a termini hem actuat sobre deu projectes urbanístics, sobre deu, que no han tingut els debats en altres moments perquè tenien una altra dimensió, però que han sigut molt transcendentals, ho seran en el futur. Un, l'entorn de l'Alegria, tota la protecció de l'Alegria estava encallada per tercera vegada, faltaven informes, faltava tramitació, s'estava acabant el temps de que no tires enrere el projecte que feia quatre anys que es tramitava. al novembre del 2007 vam aconseguir que aquesta tramitació s'acabés i hem alguns han iniciat un litigi, per tant no està acabat el tema i continuarem am atens. 2. Vem retirar un pla parcial a la casa alta per construir 70 habitatges. Al vam retirar de la taula de la Generalitat que aquest estava en tràmit. Ja. 3. Vem retirar en negociació amb els promotors. un van projecte no estava en tràmit, però sí presentat com a van projecte a l'Ajuntament de 250 habitatges a Campux Carbodós, a sota les feixes de Canolis, a la riera a l'inici de la riera de Tiana. 3. 4. El vessants 2, que estava en tràmit d'aprovació provisional, el vam retocar en, aplicant pràcticament la totalitat de les esmenes que havia presentat sempre el programa de Tiana des de l'oposició. No me'n recordo dos, milio, dos millores. Una, s'ha rebaixat una planta, tot l'impacte paisatgístic. Dos, eh, s'han aconseguit 28 habitatges socials més, no incrementant l'habitatge, sinó passant-nos de social, per arribar a 84. Cinc, hem modificat, hem fet un nou... Pla parcial, no es diu pla parcial, una modificació del PGM, a l'entorn de la b amb acord absolut amb l'Ajuntament de d'Hongat. Sis, hem aprovat un petit pla, però de molt impacte, que serà Can Orella, Jardí o l'Anglada. Abans d'ahir vam signar la propietat de Can Orella per l'Ajuntament de Tiana, la finca verda, la zona verda, 5.000 metres quadrats, l edifici no. Eh? 5.000 metres quadrats, les dues basses i el dret d'usos del pou d'aigua que és privat per la, per la finca. I de retruc, retru, amb aquest petit pla parcial, hem requalificat definitivament el Jardí L'Olanglada com a zona de parc públic, que fins abans d'ahir, fins fa unes setmanes, era zona edificable. El 7 hem, hem, hem tancat no? el, parc, el, el petit pla de, de Can Riera i hem aconseguit la, la, la, la Can Riera. Hem fet un petit pla per unir Passeig de la Viresa i l'Avinguda la, del Vènit i hem intervingut, i això és molt important i ho sabrem d'aquí 5 o 6 o 10 anys, hem intervingut decisivament en modificar el projecte del túnel de la Conreria i deu, hem introduït en el pla territorial metropolità que tota la zona de l'entorn de l'Alegria fins a Can Roca, que no estava protegida en la, en la serralada de Marina, estigui protegida amb el mateix nivell de protecció que eh, la serralada de Marina. per tant, Atenció, que això és la primera feina. I després hi ha d'altres que després m'explicaré. Senyor Goss, per que no haguem cap? Sí, no, a veure, s'han dit, dit ja moltes coses que, si més no, són discutibles. A veure, això mateix que deia el senyor Muñoz de, de l'alegria. A veure, sí, vostès han protegit l'alegria, però no l'han mogut no incloure dins del parc de, de la sala de Marina. Vostès diuen que d'aquesta manera garanteixen una protecció. Nosaltres hem preguntat diverses vegades i seguim fent-ho. Eh, què pot garantir més eh, un entorn que incloure-ho dins d'un parc natural? Uh, el tema de la B-20 uh, vostès diuen que han fet un pla que l'han remodelat tan fantàsticament nosaltres hem denunciat diverses vegades que el que vostès han fet ha estat defensar els interessos d'uns pocs per damunt dels interessos de tot el poble perquè el resultat d'aquest pla el, que, el, el, el resultat ha estat que hi ha menys sostres d'habitatge de protecció i, i d'equipaments uh, els el jardí de l'Anglada vostè diu que finalment l'han requalificat perquè era, era edificable Sí, era edificable, però aquest jardí es va comprar eh, quan governaven el Partit dels Socialistes i, i Esquerra Republicana i gràcies a això, gràcies a que es va comprar aquest terreny, doncs s'hi va poder fer aquest espai públic perquè tothom en, en disfruti. També una cosa que em preocupa força, i ho ha comentat el, el senyor Nolis, el senyor Nolis ha, ha lligat el fet de que es faci el forat aquest de la connexió a, a la B-500 per la conreria, perquè d'aquesta manera garantiria doncs, arreglar o arrenjar tota aquella zona. Miri, escolti, nosaltres d'això discapem enormement, és a dir, si s'ha d'arreglar aquella zona, s'ha d'arreglar. Eh? Un altre tema absolutament diferent és si perllà hi ha de passar una infraestructura com la que hi ha de passar, eh? i a qui interessa que passi aquesta, aquesta infraestructura. Nosaltres des d'Esquerra no ens cansem de repetir, és a dir, aquí hi ha un interès que no és tianenc, eh? hi ha un interès claríssim que hi hagi una connexió semblant a la que hi ha el túnel per pes, i aquest interès, bàsicament, és l'interès de Badalona. De totes les opcions que hi havia, eh, n'hi havia diverses que passaven per Badalona. Per què no passa aquesta infraestructura per Badalona i per què ha de passar per Tiana? Per què ha de passar d'anar a prop de la Cartoixa? Per què ha d'afectar la Riera? Són masses preguntes. Vostès diuen que han millorat el projecte inicial. Sens dubte que ha millorat, perquè no eh, nosaltres hem tingut accés a aquestes dades. Ara, nosaltres seguim... Eh, dubtant la major, és a dir, perquè què aquest, aquesta infraestructura ha de passar per Tiana quan eh, de ben segur no serà usada eh, de forma massiva pels teners i tenenques. Senyor Pujol. Sí. Bé, bueno, veure, jo em pensava que veníem a parlar de futur, no de passat, i de tot el que s'ha fet amb la qual cosa jo vaig plantejar les propostes que tenim des del Partit dels Socialistes de Catalunya que crec que és el que toca. Nosaltres creiem que el debat d'urbanisme està caducat, està caducat justament perquè, tal com ha comentat el senyor Nolis, he eh, està tot desplegat, no està desplegat, està tot aprovat i pendent de, pendent de desplegament que segurament es desplegarà de manera que solucioni la crisi econòmica. En tot cas, nosaltres, al nostre partit, sí que estarem molt amatents amb el nou planer, pla general metropolità de que Tiana mantingui l'escala de poble tenint en compte aquests plans que estan pendents. Però per nosaltres, Tiana escala de poble serà un objectiu i serà una obsessió, si més no. Eh, també estarem molt molteents a, a, a, a la cura de la disciplina urbanística. en el programa ampliat que ara no, no extendré. hi ha diversos aspectes que toquem al respecte, la permacultura, etc. però més també volem fer pública aquells compromisos que s'arribin amb les promotores immobiliàries respecte a l'organització dels carrers, etc i tot perquè eh, que quantitats i, i actuacions que els hi toca fer a l'altra part, a la part privada. No? perquè això hem trobat algun punt aquest any al llarg d'aquests quatre anys que ho han trobat a faltar. Eh, el que sí que nosaltres eh, també comptem és de que eh, a mi de que hi hagi Uh, vivint de buida, especialment del centre del poble, volem negociar amb les propietats per tal de que s'incorporin en el mercat de lloguer i aquelles que a més es puguin transformar en activitat comercial, mirarem que es transformin en activitat comercial per tal d'afavorir locals uh, locals per empreses o locals comercials. Apostem per la integració dels terrenys de, de l'Alegria, la desqualificació dels terrenys de l'Alegria en el parc de la serralada de Marina, que creiem que a més li donaria la protecció màxima per no ser edificable i a més creiem que no està renyit a mal amb, eh, amb actuacions de vinya, agricultura ecològica, etc. Eh, imprescindible el desplegament, la revis la revisió més que el desplegament de l'agenda 21 local. A nivell ja ha de, de medi ambient. Nosaltres volem, Això és el que toca fer, el que toca fer de més per part dels governs progressistes. i eh, perquè de més volem desplegar volem i tenim el compromís de desplegar una sèrie de mesures que poden arribar a reduir la despesa pública, amb subministraments, amb aigua, amb llum i fins i tot, fins i tot, amb neteja, segons l'organització, segons l'organització de les brigades, etc., entre aproximadament una reducció de despesa pública del 20-25% una petita planta de biomassa que a més podria estar feta per una societat anònima municipal o per una cooperativa, que nosaltres preferiríem que fos una cooperativa de, de treball associat per persones amb situació d'atur d'equitiana, substitució de que s'ha fet, s'ha començat a fer, eh? vull dir, s'ha fet, i per continuar, continuant-ho fent. L'esmartville, el poble intel·ligent, justament això que us deia de que les noves tecnologies podran permetre reduir la despesa pública amb aigua, amb rec i amb, organ... amb recull de, de, de neteja aproximadament un 25% i els panels solars de tèrmics. Aquestes serien les mesures sobretot de... i òbviament tiana neta, però això ja ho explicaré després a partir de serveis. Molt bé, tres problemes demanades plan a plana Muñoz com fall i si el sembla canviant de bloc perquè harem fatal de temps Doncs intentaré anar direct al graquant al tema de creixement aquí s'ha dit que el pla urbanístic està pràcticament completat el que passa que tots sabem per experiència que els plans es poden canviar i d'alguna manera el que ha d'ver una... es poden canviar per reduir-los de fet a l'emili va lluitar en aquest aspecte fa, fa uns anys perquè es, es poguessin limitar i eh, també es poden ampliar i per tant el que hem de fer és eh, aquest aquesta... Uh, aquests plans que ara s'han aturat per la crisi, uh, intentada que el, el, quan l'activitat econòmica no, no es reprengui, no, no ens acabem tornant bojos i volem construir una altra vegada, sobretot perquè representa també uns ingressos molt llaminers per l'Ajuntament. No? La segona cosa seria el tema d'urbanisme. Uh, nosaltres propo, uh, proposem de que sobretot el que és el nucli antic hi hagi un, un catàleg cromàtic una ordenació de tot el tema d'antenes, una ordenació de tot aquest tema de, de col·locació dels aires acondicionats, també del tema dels comerços, senyalitzacions, intentar que alguns d'ells ja ho, ja ho estan fent, eh, tinguin una transparència molt gran perquè siguin atractius. Eh, també eh, hi hauria el tema de coses més concretes, com per exemple la instal·lació d'aquest semàfor que hi ha per anar cap al poli esportiu que sigui un semàfor intel·ligent és una cosa que no costa gaire i que proporciaria que molta gent no tingui la sensació de que s'ha d'esperar més del compte, quan el millor no ve ningú. Eh, el tema d'instal·lar regeixes segons quins llocs on els vorals eh, poden arribar a ser perillosos, com per exemple el carrer Sant Jaume. I un altre exemple, hi ha moltes més coses, eh, diferenciar en els el llocs on hi hagi parcs infantils la zona dedicada als menors de 3 anys. Quan quant al tema de mobilitat, nosaltres eh, seríem partidaris d'intentar estudiar el tema d'una petita rotonda a la sortida de la 2500 pel camí dels francesos, perquè allà hi han alguns problemes en determinades hores i també hi ha un problema de visibilitat. És a dir, quan qualsevol dia passar alguna cosa, no sé si eh, n'ha passat alguna, però és un lloc una mica pot arribar a ser una mica perillós. I també una connexió, si pot ser millor, amb el tema de, de l'estació de Rodalies de Montgat perquè si volem propiciar que la gent agafi el transport públic, li hem de posar fàcil. Quan quant al tema de medi ambient, eh, nosaltres eh, intentaríem de que la deixalleria promocionar a través de diversos mecanismes, per exemple, una cosa seria per exemple, donar algun tipus de documentació a la gent que va deixar les coses a la deixalleria, perquè això li suposés algun avantatge, és a dir, eh, promoure-ho. Una cosa important seria el tema dins de les cases, Aquí es va començar una, una, una política pilota amb el tema de medi ambient, de recollida selectiva, però penso que es pot fer més per facilitar en els tianencs, perquè clar, quan tu has de recollir cinc o sis coses diferents, se't crea a vegades un problema. Evidentment hi ha gent que s'ho ha solucionat. Una de les coses que podien fer és fer una posta en comú amb tots els tianencs que ho han solucionat, però no tots tenen el mateix habitatge, ni tenen la mateixa cuina. ni tenen. I aleshores, una de les coses que se'ns havia acudit és que tot això, com som un poble pilot, segurament hi ha moltes empreses interessades en que, eh, trobar solucions de cara quan tot això sigui universal. I podríem oferir diguem, la possibilitat de que ho experimentessin d'aquí Tiana, la qual cosa resultaria que pels tianencs seria a un cost pràcticament zero. Vaja, sí, que avances, Sí. I eh, totalment d'acord amb el tema de la despesa energètica i només una consideració sobre la B500, sobre aquest túnel. Espero que el dia que el comencin estigui solucionat el que passarà a l'altre extrem. Perquè si, hem, si els vehicles que, tra, que travessen la, la, la, aquest túnel es troben, com una persona que vaig sovint a Mollet, es trobin el que hi ha ara, espero que això estigui ben solucionat perquè si ens trobarem com, a, com a això que passa amb l'AVE, que, que els francesos han arribat i en aquí que ara ens estem esperant. Gràcies, senyor Mañol. Dos petites anotacions i després diré alguna cosa de la nostra proposta urbanística i ambiental en relació al que deia el senyor Bosch. Uh, el Pla Territorial Metropolitat protegeix tant o més aquesta zona, perquè és un, un Pla Territorial Metropolitat té molta més entitat, més solidesa i molt més complicat de canviar-lo. Per tant, és eh, pràcticament irreversible la protecció que li dona. I després té un avantatge, que és la que es fa allà dintre, la gestió és directament municipal, que en la Serralada és municipal, en la Serralada hi té una altra un ena, i la protecció és, és, és la mateixa. Nosaltres, com a, a part de ser molt curosos perquè això vagi endavant, que no serà fàcil perquè aquí hi ha sempre molts interessos, aquests deu intervencions que he dit que hem fet, de noves accions per al proper mandat diríem el pla director de la Riera d'en Font, tenim ja un esborrany però s'ha de desenvolupar des de Can Jordana a Can, Ro a Can Roca un pla per fer el, un parc central de Tiana que hi ha zones privades i zones públiques, almenys fer-lo i després anar-lo desenvolupant. Segon lloc, el pla d'ordenació de l'entorn de la Riera de Montalegre que ja he fet referència, en habitatge social Esperem aconseguir el sòl que ens toca de Bassans 2 per construir els 84 habitatges socials que finalment hem aconseguit, dels 56 que hi havia. Per tant, anirien 84 eh, habitatges socials a la zona dels Bassans 2, la gran majoria eh, gestionarem perquè siguin de lloguer, de lloguer més a llarg termini, i 20 habitatges adaptats per a gent gran amb uns solars que els estem acabant de gestionar. Pel que fa a la mobilitat, hem de tancar quatre vies importants del poble, que són quatre colls de botella. El camí de la Virreina, que li falta ben poc per arribar al poble, amb el mateix tractament de via rural molt adequada. A Escalfaper, l'apertura d'Escalfaper, ho teníem previst, 200.000 euros que tenien previstos, se'n van anar a garantir que s'acabés l'escola o l'Anglada. El passeig de la Vilesa, en relació a l'Avinguda la, la, Albèny, i l'eixamplament del carrer Calfrares entre les dues masies. Això també està en cartera, però la cartera s'ha d'omplir d'euros i esperem poder-lo el al mandat. Okay. Moltes gràcies. Estic, sí, estic escoltant el que, que s'ha comentat. Eh, bé, jo vull doncs, bueno, felicitar el que s'ha fet amb, amb aquest amb aquest treball, aquestes actuacions que ja estaven iniciades, però vull cridar l'atenció... Eh, M'agrada molt el que he sentit de baixar una alçada amb els sants dos, però a mi m'agradaria que es miréssim vostès la sarta dels plens i m'expliquessin per què, la única, única condició que nosaltres vam posar per signar aquest pla de, de la Creu de Terme, que l'alçada del sostre de l'edifici no sobrepassés la cruïlla de Pau Giral amb el passeig de la Bresa. Mírim, el que n'hi ha en l'escola. O sigui, ha sigut l'administració la primera que ha incomplit ha un acord de ple. El Partit Popular de moment no ha dit res publicar ara perquè, perquè sàpiga o si sigui, això estava amb un acord de ple i això no s'ha complert. Doncs, ojalà que això ho poden complir amb el futur. I després una altra cosa, estic tranquils però jo crec que l'activació de l'acció eh, econòmica en la construcció no crec que espavili en menys de 3 o 4 anys, com mínim. Andara. O sigui que tindrem temps per fer tota aquesta... M'han demanat 3 paraules més, si us molta brevetat. El primer, senyor Nolis. Hi ha alguns tuits, senyor Nolis, que diuen que cada vegada es costa d'entendre'l i el tècnic també diu en un tuit que el seu micro va igual que tothom. Si provi de, de cridar una mica més. Jo provaré de cridar, però que passa jo tinc aquesta veu. Eh? No puc fer res més. Eh? Si això m'ho digueu en els plens, m'ho digueu tot arreu. Bueno, miraré d'anar fregar gargues, no sé, alguna cosa faré. Eh? Jo volia completar el que deia abans, perquè he parlat de, del tema de, de l'obra pública i de tema de, de connexió amb la virreina i, a, més, i, a més, faltava completar dient que hi ha una petita actuació que és l'arranjament de tot el que porta el camí de l'alegria. Un arranjament senzill i és una que es podrà de, de dur a terme perquè no suposa cap cosa extraordinària. Després, volia introduir temes de mobilitat que ja s'han dit aquí, la mobilitat en el, en el poble, la, el tancar l'anella que ha fet en referència a l'Emili, els teves d'aparcament, que és un, és, un, és un tema que, que patim tots i que, i que el tenim com una de les primeres prioritats. Estem, eh, jo en el programa dic que, em prometo que eh, habilitaré una zona d'aparcament en la part nord del poble, és els voltants de la part del poble, en aquest moment no et puc determinar exactament el lloc, perquè seria un compromís no, no ferm, però oferem i oferem a dintra, oferiré i oferiré dintre del primer any. Després tots els temes de millor de mobilitat, tot els temes que tenim que veure amb el transport, la comunicació amb Badalona, la comunicació amb Montgat, moltes referències que s'han fet això, aquestes són les competències que a l'Ajuntament, eh, o no són competències municipals és que es tenen que negociar amb altres administracions com és l'entitat metropolitana i que bueno, no hem tingut una bona acollida. Jo espero que si hi ha canvis a futur doncs això pugui tindre una millor acollida eh, en, els propers, en el proper mandat. Aquest continua sent un punt, un punt de polarització i un punt de prioritització. I dos coses o dues paraules respecte amb el tema de medi ambient. La, la contenció del, del, dels consums i sí, del, de l'enllumenat i dels consums públics eh, amb, amb, amb estudis de, de serveis energètics, això és una cosa que s'ha de es dur a terme. En aquest moment està embastat i està començant-se a fer, però és una que estic de dur a terme en aquest mandat. I després, des del món de de, de temes d'estalvi energètic, sabeu que s'ha començat ja una primera actuació en la zona, en la zona del pavelló d'una producció fotovoltaica i això s'ha ha de extendre en a, en, altres, en altres zones del poble i una altra una altra priorització, una altra idea a promocionar és la idea de la microgeneració, és a dir que el els habitatges es pugui produir l'energia que ells siguin capaços de consumir. I això és algo que tampoc suposa una important despesa i que és import, i que és molt probable no poder honar-ho argumentalment. -ho, -ho ja va no. Gràcies. Sí. Les propostes d'Esquerra pel que fa a l'urbanisme són bàsicament recuperar la xarxa de, de camins, que està molt malmesa i pensem que pot donar molta qualitat als tianencs. També volem repassar i actualitzar el, el catàleg del patrimoni. També pensem que hi ha feina a fer en el que fa a la contaminació acústica i lumínica i sobretot volem racionalitzar l'espai urbà per facilitar la mobilitat de les persones discapacitades. També volem treballar, i això ja s'ha dit, i és una feina i una assignatura pendent que tothom a Tiana reclama per garantir que les, la, les amplades de les vorenes doncs, eh, permetin eh, passejar-hi i passar-hi doncs, amb, amb carrets o, o amb cadires de rodes, fins i tot. Pel que fa a l'habitatge, nosaltres pensem que malgrat estar en marxa la primera promoció d'habitatge de lloguer per a joves, el que cal en aquests moments, degut al, al canvi de cicle i a la crisi econòmica, és avaluar per tant, eh, fer una enquesta, fer un estudi acurat de quines són les necessitats actuals d'habitatge de, de lloguer, tant per, per, tant per gent jove com per, per, per la gent gran o, o famílies monoparentals que puguin necessitar-lo. Pel que fa a la mobilitat, nosaltres el que pensem... Eh, se n'ha parlat aquesta legislatura, però el govern no s'ha sortit. El que cal és elaborar un pla de mobilitat. Eh, i Un pla de mobilitat que ha d'estar consensuat amb la ciutadania i amb els comerciants de Tiana, i s'ha d'establir carrers d'ús preferent per per vianants i bicicletes, eixamplar voreres com he comentat i crear el que nosaltres diem o que es diu illes de vianants i perquè no, eh, això lligant-ho, hem parlat abans amb el comerç, eh, crear zones de diana especialment al centre on el trànsit de vehicles estigui limitat o fins i tot no hi sigui per poder permetre que aquest eix comercial es desenvolupi. Eh, també nosaltres fem una proposta que és solucionar definitivament l'encreuament del passeig de Vilesa amb el carrer Castellà és a dir, el, semàfor, el darrer semàfor que s'ha col·locat de l'encreuament davant de l'escola nosaltres pensem que ja ho vam dir al seu dia quan es, es va aprovar sense el nostre vot l'actual solució que és una solució que no és definitiva la solució definitiva aquest encreuament sense cap mena de dubte és establir-hi una rotonda i més si està previst, com està previst ja ha comentat el senyor Muñoz a obrir el carrer Escalfapé i, per tant, augmentarà considerablement el trànsit per aquella zona. Per altra banda, també nosaltres pensem que és importantíssim és capdalt millorar el transport públic a Tiana. Eh? El transport públic que tenim en aquests moments no s'adapta als les necessitats del ciutadà, és a dir, és tot just el contrari, és el ciutadà que s'ha d'adaptar a aquest transport públic que té una freqüència de pas gens, gens acceptable, que fluctua molt el seu servei, que els caps de setmana baixa en picat, que no pot ser usat moltes vegades doncs, per gent gran que el necessita doncs, per dirigir-se a l'Hospital Municipal o a Ruti, o bé pels joves doncs, que volen eh, fer activitats fora de la nostra vila. I per últim, doncs, promocionar, i això també hem treballat aquests quatre anys, l'ús de la bicicleta. M'algrat i eh, és evident que és un poble costerut i per tant no és fàcil eh, per moltes persones doncs, usar la bicicleta, però pensem que en aquest sentit hi ha molta feina a fer i nosaltres apostarem per treballar-hi. Sí, molt breu, dos, un, dos afegitons molt breus. Un és de Tiana, ha perdut carrerrilla per dir d'una manera respecte a la recollida de, de residus, ha recull menys vidre, ha recull menys fracció orgànica i a més estem consumint més. Si augmentant, segons dades de la Diputació de Barcelona, actualitzades. Si augmentant població, ojo, consciència de tots plegats i ojo respecte al tema de serveis que haurem d'oferir respecte a neteja i respecte a soterrenament de contenidors, sensibilització ciutadana, etc. I per altra banda, ja acabo, és de que justament nosaltres també fem una aposta per recollir un patrimoni paisatgístic que justament el volem lligar al temes de desenvolupament local, el que sigui creació de senderisme, el que sigui recuperació de recursos hídrics de la Riera, poder fer camins de bicicleta per caminar, etc. I sobretot que ho facin les persones de Tiana, és a dir, que les pròpies persones de Tiana siguin qui dissenyin justament aquests camins. I això serà un record de desenvolupament local per atraure persones i per generar economia, etc. Última intervenció, molt breu, senyor Muñoz. Sí, sobre la recollida selectiva, senyor Pujol, en el 2010 s'han recollit 4.436 tones i s'ha recuperat el 81,6%, altíssim. Som el al municipi, sembla que Espanya o el segon o al tercer, amb més capacitat de recuperació. Certament, en l'últim any hi ha hagut una petita inflexió de d'impureses, d'impropis, i per això s'ha fet en aquests últims tres mesos un porta-port a casa per casa per poder estimular aquesta petita anomalia. Volia destacar en temes alimentars només una qüestió. Per nosaltres el proper mandat és el mandat de l'estalvi energètic i de la generació d'energies alternatives. Fa més de dos anys que es vam apuntar al pla d'alcaldes per contra el canvi climàtic a nivell europeu, i hem estat molt actius i hem pres mides en petita escala les fotovoltaiques a la piscina descoberta, en l'escutxador, la geotèrmica que alimenta l'escorxador, i tenim molt clar les accions a fer i el seu finançament. Hi haurà un salt importantíssim. Podem fer finançament de tot el que hem dit. Alguna inversió podrem fer. Els carrers que hem dit que s'han d'obrir es podran fer perquè tenim previst un finançament que serà assequible. En necessitat les podem finançar nosaltres o en consorci i actuació en algunes vies claus com el carrimats de Marquès de Monistrol també tenim possibilitat de fer algun finançament perquè són vies nuclears del poble que continuen sent molt intransdicables. Molt bé, moltes gràcies. Tercer bloc Cultura. Està prou viva la cultura